Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'AFM, també a radiopalafrugell.cat i a continuació saludarem doncs, una amiga d'aquesta casa i és que doncs, durant tot l'estiu doncs, hem anat parlant de forma recurrent amb ella estem referint a la presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell Lluïsa Bonal, bon dia Hola, molt bon dia. Gràcies per atendre novament la nostra trucada i posar-nos una miqueta més de, de llum al voltant de la informació que tractarem avui i és que doncs, diumenge es va fer l'entrega de premis del quart premi Conta Curt Escòdul. En parlàvem a inicis d'any, quan s'obrí la convocatòria i crec que esteu més que satisfets eh, amb aquesta quarta edició. Estem més que satisfets pel que és la participació. Si els tres primers premis eh, voltaven els 30 participants en aquesta edició han sigut 124. 124 que per al jurat ha sigut una feinada, però uh -huh. per la Junta ens corrobora una vegada més que deu ser encertat haver convocat aquest premi i mantenir-lo. nhi aquesta crescuda. No, no, no sé si teniu el, el, el perquè de que, de, que hagi crescut tant aquest any. A veure, hi ha un factor que és que un, el primer premi ha augmentat de... De, de, de quantitat uh -huh. eh, ha passat de 200 euros a 300 euros però sobretot pensem que ha sigut la difusió la difusió que es a les xarxes habituals eh, que vau fer vosaltres també i, i us l'agraïm moltíssim i també que ha entrat en els comptes, en la convocatòria de la Generalitat de Catalunya a la Part de Cultura, a la convocatòria de comptes. Uh -huh. Llavors que ells hagin considerat que pot ser allà i a la gent que accedeix com més habitualment eh, penso que ha sigut, un gran, un, ha sigut en part això eh? uh -huh. doncs en, entre tots hem anat a, a, a, a apostant o apropant una miqueta més aquests contes i doncs, aportant cadascú el seu granet de sorra des de les seus mitjans i doncs, estem d'enhorabona amb aquestes 124 obres participants eh, explica'ns quines van ser les guanyadores la, fi, la finalista va ser eh, El fill, una obra titulada El fill, de Lluís Hernández Sonali, uh -huh. que ell mateix ens va explicar al final de l'acte els motius que l'havien portat a, per, a, a fer aquest conte, és sobre la, la Bíblia i ja n'ha fet d'altres que possiblement va presentant en diferents concursos i que possiblement veuran un recull de tots aquests contes molt aviat. Uh -huh. I la guanyadora... Farnés Casa es coberta encoberta, ho va fer amb el, amb el conte l'Helena. La Farnés ens va explicar que ella feia relativament poc, que escrivia, va començar a escriure als 60 anys, però que això no ha fet de que hagi sortit amb molts premis, ha participat i ha publicat ja bastants, n'està satisfeta i gairebé sempre amb el tema sobre la dona des de la perspectiva de dona i parlant de dona, mm -hmm. en aquest cas fent servir la novel·la negra doncs... aquest conte curt és sobre eh, de, de, de, com de novel·la negra mm -hmm. uh, Novament, en Lluís ha destacat o, o remarcar no?, un fet doncs, que s'ha produït en les edicions anteriors també una guanyadora que és una dona en aquest cas Sí i un home, que no l'havíem tingut des de la primera sí. edició. La primera edició va haver-hi un guanyador i la resta sempre han sigut dones i aquesta vegada ha sigut un home i una dona. Sí. Mm -hmm. Doncs aquesta entrega de, de, de premis que es va fer ahir al local social de l'associació de, de veïns eh, és ha eh, destacat doncs, aquesta participació no?, d'aquestes obres que s'han enviat. Eh, eh, costa una miqueta més no?, que la gent acabi d'assistir però en aquests actes poder el públic en general el que no està directament implicat penso que costa una mica mmm, perquè després saben, sobretot els socis que aquestes comptes guanyadors i finalistes es publiquen a la revista mm -hmm. Scòdol, perquè aquest premi com ja sabeu, porta el nom de Premi Conte Cura Escòdul perquè va molt lligat a la publicació que tenim a la revista Scòdol, que en surten dos números a l'any mm -hmm. llavors el finalista i el, i el guanyador surten a, publicats en una d'aquestes revistes i eh, il·lustrats per la dibuixant i pintora Rosa Gelpí. Uh -huh. Llavors clar, molta gent espera ja poder-los llegir i a l'acte en si, doncs mira, hi assistim als jurat, patrocinadors, col·laboradors i organitzadors, que és la VAC. Uh -huh. Volia dir que sí, que com des del primer any està patrocinat per H10 Hotels, i amb la col·laboració de la Fundació Josep Pla. Doncs queda recordat aquesta participació, aquesta col·laboració també d'una doncs, banda d'aquesta entitat de casa nostra, com és la Fundació Josep Pla, i també doncs, amb aquesta cadena hotelera... Sí de la 10 mm -hmm. Doncs, uh, Lluís, volíem comentar amb tu aquesta entrega de premis, però aprofitant que et tenim aquí, que ja l'estiu doncs, està donant els, els, últims, uh, els últims coletazos, no?, les últimes, sí. el, les últimes respiracions d'estiu, doncs, uh, fer una valoració també d'aquestes activitats que hem anat fent, uh, sobretot en aquesta última quinzena del mes d'agost, que és quan no, no, no hem parlat amb vosaltres, com han anat i si en queda algun encara pendent uh, en aquests últims dies. No queda cap de pendent fins i tot vam fer de passat una audició de sardanes sí. que no estava programada però com que agost es va haver de suspendre una per pluja i ja no ens queda cap més activitat per fer mm, sí que ara nosaltres ens toca aquella feina d'hivern de començar aquella feina de repassar, revisar però penso que no hi ha hagut cap que sigui molt decebedora com per dir que no la tornarem a programar i fins i tot si ens temps pensem fer-ne alguna de nova, però ara sí que ve aquella feina de valorar i de, de veure mm, això, doncs precisament eh, com m'ho hem portat a terme. Hi ha hagut moltes presentacions de llibre que també n'heu fet res a vosaltres mm -hmm. i l'última que vam fer va ser el fill de l'italià amb, amb en Rafael Nadal, sí que va ser, doncs, de, potser la de més assistència, ja sigui per l'autor, per el la ressò que ha tingut el llibre, per el marc que es va fer, que va ser l'Hotel Sant Roc, o sigui, tot plegat, i que en Guillem Terribas, evidentment, té, ja és el que ens organitza totes aquestes presentacions, i també forma part del jurat del Conte Cur, i és qui ens empeny una mica doncs, totes aquestes activitats a l'estiu. Mm -hmm. Tot plegat va ser que sigués poder l'activitat més multitudinària d'aquesta segona quinzena d'agost. Doncs nosaltres que ens en alegrem no?, d'aquestes activitats que hem anat fent i les quals ens hem anat fent ressò i veiem doncs, que totes o moltes d'elles han funcionat i ara, com deies, ara serà feina doncs, de, de valoració i de veure doncs, què es pot millorar, que sempre hi ha alguna cosa a millorar, oi, Lluísa? Sí. Aquest any, per exemple, ara penso en les activitats dels dijous infantils. Eh, hi ha hagut... Eh, la, no tot han sigut eh, venir, entretenir i fer divertir la mainada, sinó que durant l'hivern vam poder treballar amb el Museu del Sur i la Fundació Josep Pla mm -hmm. i ells han sigut que han vingut a fer tallers amb aquesta mainada. Per tant ja dintre del, del mateix les activitats que es poden oferir es pot fer potser donant, amb un caire una mica diferent, fent, intentant col·laborar amb entitats del poble, com fem també amb ràdio per a Frugel, que us agraïm moltíssim doncs això ara ens donarà aquell temps per pensar que podem dintre del mateix doncs, anar millorant molt vell vissa donc nosaltres com sabeu sempre que vulgueu donc teniu aquí els micròfons per explicar les vostres activitats i les, uh, les coses que aneu fent durant també durant tot l'any i ens quedem avui amb aquest amb aquest guanyador i finalista de l'entrega de premis de premi Concord ésòdul la quarta edició amb el finalista del de, fill de Lluís Hernández de sonali i la guanyadora que va ser l'lena de Farnés Casas Font coberta amb la qual doncm uh, si ens podem posar en contacte i també que ens explique una mica també com va sorgir. Doncs aquesta, aquesta, aquest conte curt que recordem podreu llegir en les propers edicions d'Escòdul. Lluïsa, moltes gràcies de nou. Moltes gràcies. A vosaltres.